Castañera No piñeiro da Casta María hai unha curuxa dorme polo día vai de festa cando o sol Erguese do leito feito de erba amor Xa dorme a cabuxa e tamén o esquío Erguese a curuxa con vestido Un vestido branco feito de algodón e unha chaqueteña de color marrón as porque quer bailar a medio camiño ponse a tucha Un parrulo sopla na palleta a señora Garza vai na pandeireta. fantástico sírbenos para recibir a seguinte convidada que é nada máis e nada menos que Silvia Castañeda, presidenta da Hermanda de Galega de Rubí. Moi boa tarde, Silvia! Hola, boa tarde, que tal? Pois aquí esperando as túas participación e as novidades que a Irmanda de Galega de, de Rubí ten preparadas. Moitas delas xa, algúnas delas xa, xa, xa, xa ocurriron, pero a, a de, a, as próximas de que a un bocadiño non? Nada, o fin de que ven O domingo, o vindeiro domingo Temos te a matanza do porco Ocha. Pero xa non, xa non o matamos Comemoslo eh? Comemoslo sí si, sí, sí, eh, quero, quero dicirles que, que, que queridos ointes Escaitantes eh, Rubí non para, ese outro día estaban Facendo concurso de filloa, sabes? Si, si, si O que me gustan comer. a min eh, Falarte comida estas horas eh... Ay, A min pasa mi igual Alles, non merendei, teño unha A ver, a ver, que cousas, que cousas na na na entidade, aparte de, de de ese próxima celebración, entonces, que, que hai unha moi moi importante que tenga algo que ver coa literatura, co co premio que xa ten quantos anos? Pois pues mira, um sete oito, no ma... <ríe> coñechesme, entre sete oito nos levamos xa co... co concurso literario de, de pequeno relato. Relato de... Culto, de... culto, claro que sí. Uh -huh. Uh -huh. Y, eh, eh, eh, est estamos agora no prazo de poder presentar a... O que de... quereis escribir e presentar, estamos en prazo. Remata en San Jordi. Ya ves, ya ves. Vale. Eh, bueno, todo aquel que quera participar, as bases temo na... Nas nosas redes eh, Pero bueno, básicamente consiste en Un escrito que non teña máis de tres folios mm. eh, Si que hai como unha norma de eh, en, en Times New Roman bueno Pero un relato que non teña máis de tres follas Pode ser catalán, castel, catalán castelán ou galego mm. eh, Xa está E eh, optar polo premio Temos premios, temos catro moda Catro modalidades de premio claro, claro, claro. Un para menores de 12. Otro para menores de 18, entre 12 y 18, y después en adulto tenemos un para castellano o catalán e indiferente a que o relato gañador. E en galego tengo un premio. Un El... premio específico para galego, claro que para sí. Para gancho. O octavo concurso literario Manuel Oitavo, eh, vimos <risas> por lo 8, yo Manuel... no me acordaba si no este Manolo Rivas, sí, señor, Miranda de Eribe. Bueno, Riva. que a outra cousa que vou aproveitar agora para que os se entes se lle poñan os dentes, os dentes longos largos, é que ¿no? si sí, que ademais que, se, que estén atentos porque van a ter unha interpretación un, un concerto na televisión galega. Si si si si isto isto transmitimos un mingun pexeriño. Ah, la pues verdad de que estamos moi, moi contentos porque ilusionados, era, era claro. a primeira vez, a primeira vez que ímos a conseguimos unha unha actuación no lugar estaremos o 9 de maio. O sea, o sea, que... no... Anoten, a noten, queridos escoitantes, anoten o 9 de maio a de ver a televisión Maya. Galega. helico sí. señor Galloso. helico sí, sí, sí. señor Galloso, ai, tes ma... tes que dad... Tendéisle quedar unos os, bueno, saludos cordiales de de nuestra parte porque cha tenemos una relación bastante sí. fluida Ay, con él. Pues eh, daré yo ese tanto que sí. Pues mira, estamos muy muy contentos, por una parte estamos muy contentos de que de Abel conseguido de ir. Estamos muy contentos también porque estamos en un momento de grupo Moi bonito, moi bon. Moverémonos 30 persoas a Galicia Oye. para esta actuación. Non está nada mal. Seremos no. tantas gaitas que non sabemos como levanas no avión, ben, bueno, eh, ben, ben. Menos mal que non, paga, non pagan billete, as gaitas non pagan billete. Ah, non, pero non sabemos moito como levanas eh, eso dos billetes das maletas pequenas, eh. son bueno, pequeniñas, esas que, que o, o... Todo é eh, todo, todo imposible, eh, todo, todo complicado, pero moi emocionante, muy a verdade ben, que si. Sí. E eh, despois estamos tamén En, en, un paso antes mm. do 9 de maio, penso, penso que será antes, non sei moito, porque dende Galicia, como este ano as letras galegas, adícanse as, as cantareiras, pois dende a xunta de Galicia van facer un, uns episodios mm. para telegalega, Mm. no que van a falar de das letras galegas, de como influiron as cantareiras, as cantareiras na forma uh -huh, de falar, sí. e o falar na, na nos cantos das cantareiras. Uh -huh. Entón, cada episodio remata con centro galego uh -huh. do mundo. E, eh, eh, bueno, nos tamén estamos a participar. E eh, un deles, deles foi elegido a rimanda de Galega de Rubí. Bueno, uh -huh. eh, bueno, di que presentamos, no sé esto, eh, vale, no es adiós. tanto elegido como no Bueno, hombre, hay que estar que Por lo que sé que porque claro, estamos todos Nun un grupo de os que, os que estamos participando desde España, hmm. estamos no mesmo grupo de, de WhatsApp. E por lo que sei, Cornellà también participa en este o gaña, proyecto, o eh, teñe... sí, sí. también estamos a participar. Eh, que eu que ses es que moito sí. éxito. Vaya que tenia de moito éxito. La verdad que aparte parte de eso queda constancia para todos los que... Claro. que que, que... hemos eh, de bonito porque de, porque son bueno, en principio vanse verden da TVG, es mm. decir, que desde Galicia van ver que, que os centros galegos ca diáspora estamos a continuar ca, ca cultura galega, cas maneiras de facer. Bueno, mm -hmm. damos io no soxeito cun de nos, un un xeito diferente, pero bueno, en eso consistía también antes, que cada aldea tiña a súa a súa forma e a súa maneira. Pero sí, sí, estamos muy muy muy contentos este año. Eh, después, que más cosas tenemos? Temos a nuestra festa, a Festa de las Letras Galegas, en mayo o 23, o fine de 23, 24 y 25 de mayo. Eh, vais estar por todo lo alto, como el año pasado. En principio vais ser tolería total. no <risa> Bueno, cuando llegan estas festas, según no pará, eh, no da tiempo a nada. Pero bueno, muy bien. Bueno, eh... Outra cousa, ainda que teñades festa Podesse asistir a Rubí Dille o, o enderezo Que poden disfrutar De mm, Algún eh, degustación gastronómica no? Bueno, eso é máis complicado Poden vir a Rubí Os domingos pola tarde que temos o ensayo eh, Vendres, e domingo Estamos por ali Porque temos calqueira que, que... Eh, Agora estamos nun momento moi bon Para comezar Bueno, agora, agora non. A Consello setembro, porque agora comezan as actuacións. É máis, come, é máis complicado o, o tema de, dos ensaios, porque os ensaios cando comezan as actuacións do Obrán van dirixidas ás actuacións. Pero se non for así, agora mesmo a xente que temos no grupo temos xente de iniciación. Eso é bom Se queden apuntarse outros para para comezar. Pois pues a eso me referí, que que se iban con cual é vos actividades. Pues estamos claro. en en na Mon, rúa Monturiol 38. E poden vir, eh, estamos os domingos pola tarde. Mm. e ainda que dixen isto que agora bueno, estamos a outras cousas, é certo pero que veñan, porque tamén fai falta que vexan o que, o que podemos facer bueno, ou, ou agora, que nos veñan ver as festas que estaremos en na maioría de festas galegas actuando, claro, claro. A... comedan come os bolos cando sí. eu me subo a un escenario sí. que se me, si me convidan pois pues, sí. eu sempre digo o mesmo os que teñan fillos e eh, netos que os leven aos centros máis cercanos ¿Sí? para que aprendan claro que, eh, sí. que, se, eh, que aprendan o galego que seiban como se baila e eh, como se canta o final é moito máis que eso ¿Eh? os centros galegos é eso é, é aprender e manter a nosa cultura ¿Què? pero tamén ao final Somos unha familia Entre centros tamén claro. Acabas facendo unha familia moi grande Un son como irmãos, outros máis como primos Pero temos unha familia Moi grande, todos os que estamos claro. De alguna maneira Nos, nos centros galegos, verdade? Uh -huh. é, é, é moi bonito Muy Todos é, é, Sabemos todos de todos Interesámonos é, Dámonos ánimos Cando estamos mal É, é moi bonito, a verdade é que sí pois o, o, os, que, os que están a perderse isto que veñan rápido a calquera dos centros claro. que vamos en, que temos a sorte de ter moitos, estamos en Castepreto de todo o mundo. Que veña, sí, sí. que veña. Pois volvo a repetir as miñas felicitación, Silvia, agradecerche Ay, que, que, que, que que que nos atendas cada vez que te chamamos, sempre estás es moito. sobre ten... todo agora a xente que non perda a primeira este domingo, este, este non. O, sei, o, o da semana que ven da que o que, que, que, que día é 20... 23. 23 pois o domingo 23 o dia... temos a matanzado por co dia... no parque de Canurior como sí. cada ano O día de meu cumpleanos. Ay, pues ¿Mía? ven a celebrarlo alí. Poño velas. Que estás vos 25. Sí, Oña, eu, xa, eu xa compro as velas, non te preocupes. un, un, un, un, un pouco duplicados <risas> ou case triplicados, pero si sí, si, sí, por aí está 25, 25 tenes. Un por números se xa chega. Os sea, non enchese enche si de De... No, no, de números, de números ya non podemos ir a Belaborano <risa> Mimás Bueno, estaré comprometido coa familia pero sí, que agradecer xa De verdad, agradezo xa <risa> pero que, que sí, que, que este ano non, non paso sin ir aí a no, una festa ou a una celebración do, me, do... Seguro que na festa te es que dir no. eh, además temos a, a entrega de premios do concurso, do concurso sí. claro, claro. Están presentando moitísimos escritos xa eh? Eu como moitísimo. Levo o mail en no móvil e non paran de de chegarte chegar. chegar, ¿no? agradecéite -che <risas> sí. muitísimo Silvia que eh, volvo a repetirche felicitacións parabéns eh, eh ánimo daí tamén as miñas felicitacións ao equipazo que tens porque sin un, mira, por ese tipo eh, equipo... mira eh, eh, eh, non bueno, a verdade é que agora temos un equipo moi bon tanto do, o que a xunta directiva moi ben Pero tenemos una rapazada, sí. ahora no centro, que están sí, sí, sí. en esa edad de superboados, uh -huh. entre los 15 y los 20 años, uh -huh. eh, trabajan ahora muchísimo. Eh. Sí, sí. Estamos en un momento muy doce. No siempre fue así. Bueno, ahora, bien, de verdad, bien. es que muy bien. Muy bien, muy Ay, bien. Eh, muchísimas gracias a vos, porque bueno... Dádenos, difusión que que é o mínimo que, que, que temos, é o mínimo que temos que fazer Silvia, dalle tamén apertas e eh, felicitacións aos dos filloas, que por certo ah. había poucas poucas poucas fotos, eh, hai que fazer máis fotos que, que o importante sí, que que cando estamos a comer non estamos a traballar, <risas> é un problema. Vale, vale. vale. Non topas que para fotos cando estás de festa. Pero que estaban prefe... fantásticas, no, de verdade. Sí, foi moi chulo, eh, sí, sí. eh ganá con una máis maisofillo Dios. O, o primeiro e o segundo premio. Sí, sí. Pois no robo outra vez. Sí. No robo outra e a por a por a tua parte de paz. Veña. Hasta outro momento. Hasta Ata outra. Hasta lo sí. guiño, Silvia.